Планета для тимчасових мешканців. Оповідання написано у 1953 році. Сонце пізнього полудня сліпило й немилосердно пекло. Велетенське, яскраве світило в небі. Тренд на мить зупинився перевести подих. Під свинцевою прокладкою шолома з його обличчя краплина за краплиною стікав впід. липка волога, що, випаровуючись, затуманювала оглядове скло і заважала дихати. Він пересунув аварійний комплект на інший бік, затягнув ремінь бластера, витяг з кисневого розподілювача кілька використаних балончиків і пожбурив у кущі. Балончики покотилися і щезли у безкрайньому обширі багряно-зеленого листя і лози. Тренд глянув на лічильник. Радіаційний фон був невисокий, тож на якусь довгожданну мить він зсунув шолом на потилицю. Йому в носа й рота миттю вдарило свіже повітря. Він зробив глибокий вдих, наповнивши легені. Повітря приємно пахло, густе й вологе, насичене ароматом живої флори. Він видихнув і знову вдихнув. Праворуч, обліпивши присадкуватий бетонний стовп, колоною здіймалися помаранчеві чагарі. Горбиста місцина довкола поросла деревами і травою. Здаля рослинний масив скидався на стіну. Справжні сінькі джунглі з повзучим бур'яном – Комахами, квітами і підліском, який доведеться випалити, щоб пройти. Трипочучи тендітними барвистими крильцями, повз нього прилетіли два величезних метелики і подалися геть. Скрізь буяло життя. У траві роїлися комахи, в кущах шаруділи гризуни, джунглі гуділи життя. Тренд зітхнув і поправив шолом. Два подихи і годі, набільше він не зважився. Він подав більше кисню, підніс до губ передавач і одразу його увімкнув. Трент викликає чергового копальні. Чуєте мене? Шум у навушниках, потім тиша. Нарешті залунав ледве чутний глухий голос. Говори, Тренте, де тебе в біса носить? Усе ще рухаюсь на північ. Попереду руїни. Можливо, доведеться йти в обхід. Схоже, не пройти. Руїни? Мабуть, Нью-Йорк. Голос став жвавішим. Знайшов щось цікаве? Нічого. Принаймні не тепер. Буду обходити і десь за годину надішлю звіт. Тренд глянув на годинник. Зараз пів на третю. До вечора вийду на зв'язок. Голос завагався. Нехай щастить. Сподіваюся, ти щось знайдеш. Вистачає кисню? Нормально. Харчі? Ще досить. Зрештою, можу знайти їсівні рослини. Даремно не ризикуй. Не буду. Тренд класнув перевдавачем і пристебнув його до пояса. Не буду. Повторив він, підняв бластер, одягнув наплічник і рушив далі. Його важезні зі свинцевою прокладкою черевики глибоко вгрузали в буйну живу зелень і багно. Коли він їх побачив, було вже пів на п'яту. Вони вийшли до нього просто з хащів. Їх було двоє молоді чоловіки, високі, сухоребрі, попелясті із синьо сірою лускою. Вітаючись, один із них підняв руку. На ній було шість чи сім пальців з додатковими фалангами. Добрий день, пропищав він. Тренд ураз зупинився. Його серце заколотало. Добрий день. Двоє юнаків повільно підійшли ближче. Один із них тримав сокиру для гілля. На другому теліпалися штани та залишки ліляної сорочки. На зріст вони були близько 2,5 метрів. Майже немали м'язів, самі кістки та суглоби і великі допитливі очі з важкими повіками. Відрізнялися вони і внутрішньою будовою. Докарінно інший обмін речовин і клітинна будова, здатність засвоювати радіоактивні солі, відмінна травна система. Обидва витрішилися на трента з усе більшою цікавістю. «А скажіть!» – сказав один із них. «Ви людина?» «Саме так!» – відказав Трент. «Мене звуть Джексон!» Він простяг суху лускату руку, і Трент незграбно її потиснув. Крізь грубу екрановану свинцем рукавицю долоня відчувалася дуже тендітною. Потім юнак додав. «А це мій друг Ерл Поттер!» Трент потиснув руку Поттеру. «Вітання!» – промовив той. Його жорсткі губи просмикувалися. А можна глянути на ваше спорядження? Моє спорядження? перепитав Тренд. Ваш бластер та обладнання. Що це у вас на поясі? А що це за бачок? То передавач і кисневий розподілювач. Тренд показав їм передавач. Працює на батареї. Радіус дії 160 кілометрів. А ви з табору? швидко запитав Джексон. Так, з Пенсильванії. І скільки вас? Тренд знизав плечима. Та з дві дюжини. Папелясті велетні здивувалися. «А як же вам вдалося вижити? Пенсі ж добряче дісталися. Хіба ні? Там глибочезні вирви». «Копальні», – пояснив тренд. «Коли почалася війна, наші пращури оселилися у вигільних копальнях. Це все записано у хроніках. Наразі нам досить непогано ведеться. Ми вирощуємо їжу у печерах. Маємо кілька машин, насосів, компресорів і електрогенераторів. А ще…» Токарні й ткацькі верстати. Він не уточнив, що генератори треба заводити вручну, і що лише половина аграрних цистерн досі працювала. Після трьох століть експлуатації не тільки пластикові, але й металеві інструменти зносилися, попри всі безкінечні ремонти і лагодження. Обладнання розвалювалося, виходило з ладу. «Оце так!» – невгавав Поттер. «А Дейв Гантер, виходить, дурень!» «Дейв Гантер?» «Дейв стверджує, що людей більше немає», – пояснив Джексон. Він із цікавістю тиснув у шолом Трента. «Ходімо з нами. Тут неподалік наше селище. Близько години їзди на нашому мисливському тракторі. Ми з Ерлом тут полюємо на крилатих кроликів». «Крилатих кроликів?» «Так, кроликів, що літають. У них чудове м'ясо і важать під 30 фунтів. Тільки їх непросто збити». «А чим же ви їх збиваєте? Не сокирою ж». Потер і Джексон розсміялися. Гляньте но сюди. Потер дістав з холосші штанів довгий латунний стрижень, який був щільно припасований до його кістлявої ноги. Тренд уважно оглянув стрижень. Ручна обробка, довга рурка з м'якої латуні з акуратно висвердленим осердям. Один кінець у формі сопла. Він зазирнув до середини. Там була тонка металева шпилька, закріплена у брусочку з прозорого металу. А як же воно працює? Запускається вручну. Це щось на зразок пневматичної рушниці. Коли дротик вже у повітрі, то обов'язково наздожене ціль, але йому слід надати початкового ж поштовху. Потер розсміявся. Це я й роблю. Сильно подути, і все. Цікаво. Тренд повернув йому стрижень. А я взагалі перша людина, яку ви зустріли? запитав він з удаваною байдужістю, поглядаючи на попелясті обличчя. Ага, відповів Джейсон. Старець радо вас прийме. Його пискливий голос переповнювало завзяття. То що, скажете? Ми потурбуємося про вас, нагодуємо, принесемо чистих від радіації рослин і тварин. Застаньтеся хоч на тиждень. Га? Вибачайте, сказав Тренд, але у мене невідкладні справи. Можливо, зазирну до вас на шляху назад. На лускатих обличчях було розчарування. Навіть на годинку? Хоч би переночували. Ми забезпечимо вас їжею. Старець полагодив чудовий холодильник. Тренд постукав по кисневому резервуару. «Кисень закінчується. У вас немає компресора?» «Та ні. Відже нам не потрібен. Хоча старець, мабуть...» «Вибачайте. Тренд рушив. Мушуйте далі. А ви впевнені, що в цій місцевості точно немає людей?» «Ми думали, що їх уже взагалі ніде не лишилося». Ви перший, кого ми побачили. Хоча інколи виникали чутки. Потер вказав рукою на захід. Там живе плем'я вертунів. Потім нерішуче перевів погляд на південь. А там кілька племен, Блощиць. І ще є бігуни. А ви їх бачили? Саме туди я прямую. На півночі є ще підземельники сліпі копачі. Потер скорчив гримасу. Я їх не бачив, але чув про їхні нори та черпаки. Хай йому чорт! Оскалився він. У кожного свій шлях. А на сході, там, де починається океан, багато дельфінів, тих, що під водою. Вони там плавають, живуть у повітряних куполах і цистернах. Іноді з'являються вночі. Ночами взагалі вилазить до волі всіляких різновидів. Ми ж досі віддаємо перевагу дню. Він почухав свою попелясту лускату шкіру. Менше радіації. Це я знаю, сказав Тренд. «Бувайте!» «Щастий вам!» Вони вражено дивилися йому у слід своїми широко розплющеними очима з-під важких повік. Тренд повільно віддалявся, ступаючи по м'якій зеленій траві. Його костюм з металу і пластику тьм'яно мерехтів у промінях полудневого сонця. Земля буяла життям. Рослини, тварини, безладно копошилися комахи. Нічній-денні, земній-водяні істоти, небачені раніше – Врізновиди у неймовірних кількостях, що не потрапили до каталогів і, схоже, ніколи вже туди не потраплять Під кінець війни кожен дюйм земної поверхні став радіоактивним Радіацією зросили і забомбили всю планету Усе живе зазнало бета і гама опромінення Більшість життєвих форм загинули, але не всі Радіація викликала мутацію на всіх рівнях серед комах, рослин і тварин Швидкість мутації і селекції прискорилася. Зміни, що раніше тривали б мільйони років, тепер відбувалися за секунди. Це видозмінене потомство заселило всю Землю. Вона кишила міріадами просякнутих радіацією істот. У цьому світі вижили лише форми, яким не шкодить радіоактивний ґрунт і насичене радіоактивними частинками повітря. Комахи, тварини і люди, що пристосувалися – Тепер жили на поверхні, що світилося навіть вночі. Тренд тужливо розмірковував про це, продираючись крізь просякнуті випарами хащі. Вправно орудуючи бластером, він випалював плющ і лозу на своєму шляху. Більшість океанів випарувалися, просочивши сушу вихорами радіоактивної вологи. Ці хащі просякли вологою, радіоактивною вологою, а ще життям. Навколо шаруділи і розбігалися якісь маленькі істоти. Він міцніше стис бластер і рушив далі. Сонце вже сідало, спадав вечір. На тлі бускового неба вимальовувалося пасмо зубчастих пагорбів. Захід сонця був вражаючим. Хмарки підвішених частинок, частинок, що кружляли ще відколи кілька століть тому стався перший вибух. Він ненадовго зупинився подивитися. Він уже пройшов чималу відстань. Він був утомлений і зневірений. Недоладні велетні з попелястою шкірою були типовим плем'ям мутантів. Їх прозвали жабами через їхню шкіру, як у пустельної жабовидної ящірки, а також через їхні мутовані внутрішні органи, пристосовані до радіоактивних рослин і повітря. Вони безтурботно жили у світі, де йому, щоб вижити, доводилося носити екранований свинцем одяг, поляризоване оглядове скло – Кисневий балон та спеціальні харчові пігулки, виготовлені з урожаю, вирощеному в підземній копальні. Копальня. Час вийти з ними на зв'язок. Тренд увімкнув передавач і пробурмотів. Тренд знову на зв'язку. Він облизав сухі губи. Хотілося їсти й пити. Хоч би знайти якесь відносно затишне місце, не заражене радіацією. Бадай на чверть години скинути одяг, умитися, змити із себе під і бруд. Він вже два тижні був у дорозі, в жаркому, прилиплому до тіла обтяженому свинцем одязі, як у водолазному костюмі, а тим часом, навколо нього, ігноруючи смертельні вогнища радіації, її, повзали і стрибали незвиченні біологічні форми. Копальня. нарешті відгукнувся далекий голос. Я вже геть видихся на сьогодні, спиняюсь на вечерю і відпочинок. До завтра вже нічого не робитиму. Жодних успіхів. У голосі чулося явне розчарування. «Жодних!» Тиша. Потім знову голос. «Ну що ж, тоді, може, завтра?» «Може!» Зустрів кількох жаб. Такі гарні, молоді бички. Під два з половиною метри. Його голос віддавав гіркотою. «Валандуються тут у самих штанцях і сорочці, Босоні ж!» Чергового копальні це не зацікавило. «Я знаю. Пощастило босоті!» Гаразд, лягай спати. Завтра вранці мене розбудиш. Говорив щойно з Лоурензом. А де він? На заході. Поруч з Огайо. Просувається досить швидко. Щось знайшов? Бігунів. Блощиць та копачів, що виходять на поверхню по ночах. Бліді такі, сліпі істоти. Хробаки. Так, хробаки. Більше нічого. Коли вийдеш на зв'язок? Завтра. Відказав Трент, вимкнув передавач і пристебнув його до пояса. Завтра. Він вдивлявся у морок, що густішав у далечині над пасмом пагорбів. І так уже п'ять років поспіль. І завжди завтра. Він був останнім з довгої черги людей, яких посилали на розвідку. Кожен тягнув із собою дорогоцінні кисневі балони, харчові пігулки і бластери, витрачаючи останні запаси у марних виласках до хащів. Завтра? Невдовзі настане оте завтра, коли забракне кисневих балонів і харчових пігулок. Компресори і насоси зовсім зупиняться. Назавжди вийдуть з ладу. Копальня замовкне і загине. Якщо тільки їм не вдасться вже найближчим часом вийти з кимось на контакт. Він присів на почіпки і провів лічильником над самим ґрунтом, шукаючи безпечного місця для відпочинку. Зрештою він заснув. «Поглянь на нього!» – промовив здаля ледь чудний голос. Тренд вмить очуняв і скинув із себе рештки сну, намацуючи бластер. Був ранок. Сіруваті сонячні промені пробивалися крізь крони дерев. Навколо нього відчувався якийсь рух. Бластер зник. Тренд сів, випросавши спину і цілком прокинувшись. Рухомі примари нагадували людей, але лише віддалено. Блощиці. «Де моя зброя?» – запитав Трент. «Не хвилюйся!» Один з жуків підступив ближче, за ним інші. Тренд зіщулився і незграбно звівся на ноги, а жуки тим часом його оточили. «Ми тобі його віддамо!» «Тоді віддайте зразу!» Тренд змерз, геть закоцюб. Він закласнув на місце шолом і затягнув пасок. Він тремтів, трусився. З листя і лози спадали слизькі краплини, ґрунт під ногами розмок. Жуки радилися, їх було всього 10 чи 12. Дивні істоти радше нагадували камах, аніж людей. У них був панцир, товстий, лискучий хітин. Очі з кількома кришталиками. Збуджені тремтливі антени, чутливі до радіації. Їхній захист був недосконалий, сильна доза і їм гаплик. Вони виживали завдяки тому, що завчасно виявляли радіацію й уникали її. І лише частково завдяки імунітету. Їжу вони споживали лише після попередньої обробки. Спочатку її переварювали теплокровні тварини, а вже потім вони самі, у вигляді фекалій, очищених від радіоактивних часток. «Ти людина!» – заявив один із жуків. Його голос звучав пронизливо і металічно. Жуки були асексуальними, принаймні присутні тут. Існували ще два типи – трутні чоловічої статі і матка. Жуки, що схопили Трента, були безстатевими вояками – озброєними пістолетами та сікачами для гілля. «Саме так», – відповів Трент. «Що ти тут робиш і скільки ще тут вас?» «Та чимало». Жуки знову почали радитися. Їхні антени жваво захиталися. Трент чекав. Хащі заворушилися, наповнюючись життям. Він побачив, як у гору по стовбуру дерева і далі у відтя зіймалася драглиста маса, а всередині виднівся напівперетравлений ссавець. Затрепотіли крильцями невизначеного кольору денні метелики. Заворушилося листя, то підземні істоти тихо заривалися подалі від денного світла. «Ходімо з нами!» – розпередився жук і жестом вказав напрямок. «Уперед!» Тренд неохоче рушив. Вони йшли вузькою стежкою, недавно прорубаною сікачами. То всі мацаки і щупи джунглів вже тягнулися назад. «Куди ми йдемо?» – запитав Тренд до пагорбу, навіщо? Так треба. Споглядаючи лискучих жуків, що рухалися поруч, тренд заледве вірив, що колись то були людські істоти, принаймні їхні пращури. Попри їхню неймовірно змінену фізіологію, розумом жуки не відрізнялися від людей. Їхній племінний устрій нагадував звичні людські спільноти, комунізм і фашизм. "Можна дещо запитати", мовив тренд. "Про що?" Я перша людина, яку ви взагалі бачили? Чи є ще хто-небудь тут поблизу? Немає. А хтось бачив десь людські поселення? А навіщо тобі це знати? Просто цікаво. Скупо відказав Тренд. Ти єдиний, задоволено сказав Жук. За тебе нам дадуть премію, за те, що ми тебе схопили. За це вже давно оголошено винагороду, але досі ніхто не знайдеться.